А тому він уклонився ще раз шляхтичевий і відійшов. «Що за дивна постать», – думав Кшемуцький, пробираючись серед гостей. «Так, він справді був у мене минулого разу на бенкеті, але цей голос, очі, де я їх бачив?» У цей час Младанович попросив Голембицького докладно розповісти про наскок гайдамаків. Шемуцкий поспішив зайняти своє місце і зацікавлений розповіддю Хорунжого відразу ж забув про понурого непривітного шляхтича. Големпицький тим часом устиг випити два келихи литовського меду. І тепер уже щоки його пашили, а очі горіли одвагою. «Даруйте, ясновельможний!» заговорив він з низьким уклоном, торкаючись рукою коліна губернатора. «Падам до ног за мою слабкість!» Але я так утомився, руки ось правої не чую. І він потер її лівою рукою. Розбійників налетіла добра сотня. Ні, більше, куди там? А було так. Серед моїх хлопів-схизматів знайшлося чоловік-п'ять, котрі, переконані моїми доказами, погодились пристати до унії. Згідно практики, яку ми виробили, коли половина або хоч і менша частина парафіян навертається до істинної віри – то церква негайно переходить у їхнє володіння. Через те, що й п'ять хлопів відносно становлять частину, то я й повідомив його привелебну мось пана офіціала Макрицького, щоб він прислав ксьонза і сам прибув з командою перебрати церкву і її майно в свої руки. «Звичайно, я міг би обійтися і без цієї безглуздої формальності», промовив з презирливою усмішкою Голембицький. «Патрон і колятор церкви – я». «Отже, від мене й залежить, кому передати її – Попові чи панові Ксьонзу. Та й ті хами належать мені цілком, із з головами, і з душами своїми. А втім, вони цього разу добре це затямили», – додав він, фальковито усміхаючись і підкручуючи свої вусики. «Отже, слухайте далі. Пана офіціала я повідомив, а сам поїхав оглядати інші свої маєтки». Повертаюся і бачу таку сцену. Все село з кілками стоїть стіною навколо церкви і захищає її, а малочисельна команда рубає, коли це оскаженіли бидло. Тіла й даки падають, мов снопи, але на місці цього падла встають нові, і стіна стоїть знову стіною. Я одразу ж наказав вирвати з натовпу, який стояв на Майдані з півсотні хлопів, переважно дівок і жінок. Звелів позривати з них одяг і наказав шмагати їх канчуками спини від п'ят і до лопат. «Го-го-го», – зауважив хтось із молоді, – видовище, мабуть, було пікантне. «І зворушливе», – хіхікнув Голембицький, – «ця екзекуція одвернула увагу лайдаків, які захищали церкву. Вони хоч і бидло, а все-таки почувають до дружин, сестер і дочок своїх жаль». А я, скориставшись їхнім збентеженням, шепнув панові офіціалу, щоб він звелів призначеному туди к підкопатися з причтом під церкву, пробити підлогу і отслужити мшу. Так і зробили. Геніально! скрикнув від захвату плебан. Але в цей час, вивдалі, запалюючись все більше і більше хорунжей, коли все було вже зроблено, лунає на майдані крик: Гайдамаки! Усі хами одразу підбадьорились, погрозливо оголосували. А я ту ж мить ударив острогами коня, крикнув «До зброї! На погибель!» і врізався в банду. Махнув кривулою і голова з плечей. Удари навіть ліг, дві летять. Рвонився вперед, за мною вулицях. Команда теж грубає, але не встигає догнати мене. А тут і гонта пробивається до мене і кричить, щоб я не наражав на небезпеку своє життя. Але я кричу гонто до мене і кричу направо і наліво, як снопи цих лайдаків». А сам і не помічаю, що їх прибуло ще дві банди. Пробився я крізь них і озирнувся та й побачив, що розбійницька банда, мов джил, укрила жменьку моїх сміливців з гонтою на чолі. Я йому крикнув гей, пане сотнику, тримайся, я зараз прилечу з допомогою. Та коли я мчав бічними вулицями по команду в сусідній фільварк, то побачив, що гонту вже зв'язали і забивали на Майдані палю. У пана Хорунжо, зауважив з уїдловою усмішкою Семпковський, перші слова трошки розбігаються з дальшою розповіддю. «От страшенної втоми, ясновольможний пане, – відповів почервонівший Голембицький, – я не міг спершу промовити й слова, а потім розговорився. Правда, це видно було, – підтримав його Младанович. – Пан Хорунжий мій знесилів до непритомності».